Rugăciunea a 43, și pentru taina și mucenicia inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Domn al Milei, te iubim, te slăbim și te rugăm, cheamă la cina cea de taină, în împărăția ta, pe sfinții mitropoliți ai Moldovei, Basarabiei și Bucominei, Iosif, Calistrat, Macarie, Varlam, Macarie, Mitrofan, Iftimie. Stefan, Teoctist, Iosif Grigori, Damian, Kalist, Teoptis, Pirotei, Teofan, Georgie, Teodosi, Gedeon, Pahomie, Valam, David, Teoptist Neofit, Mitrofan, Georgie, Anastasie, Grigore, George, Teofan, Anastasie, Teofan, Anastasie, Valam, Gedeon, Sava Dositei, Teodor. Ivan, Teofan Sava Misail, Gedeon Gheorghe Nikifor Antonie, Jakob, Gabriel Leon, Ambrozie, Jakob, Beniamin Melete Sofronie Kalinik, Iosif Partenie Pimen Nicodim Irineu Sebastian, Vissarion Dosoftei Daniel Isaia, Eugeniu Teofil, Silvestru, Arcadie, Vladimir, Petru, Gabriel, Gurie și pe toți arhierei, mitropoliții, ungro pe episcopii de Tomis și Vicina, Efrem, Tit, Gordian, Gerontie, Timotei, Ioan, Alexandru, Teotim II, Parthenus, Valentinian, Teodor de Vicina, Macarie de Vicina, Iachin de Vicina, Hariton, Antim, Teodor, Eftimie, Iosif, Makare, Ilari, Maxim, Makare, Teodor, Ilarion, Mitrofan, Varlaam, Anania, Efrem, Daniel, Eftimie, Serafim, Mihail, Nikifor, Eftimie, Luca, Grigorie, Teofil, Stefan, Stefan, Ignatie, Teodosi, Varlaam, Antim, Mitrofan, Daniel. Nectarie, Ștefan, Neofit, Filaret, Grigorie, Cozma, Filaret, Dositei, Ignatie, Dionisie, Grigorie, Neofit, Nifon, Calinic, Iosif, Iosif, Gelasie, Conon, Anastasie, Miron, Nicodim, Justinian, Justin, Vasile, Nestor. Precum și pe toți arhierei și mitropoliții din Transilvania, Eftimie, Cristofor, II, Ioan, Teoptist Dosoftei, oftei Simeon, Genadie, Daniel, Iosif, Ioasaf, Sava, Varnam, Teofil, Iucirca, Anastasia Angel și a episcopilor și mitropoliților de Sibiu, Dionisie, Sofronie, Gedeon, Gerasim, Vasile, Andrei, Procopie, Miron,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 a episcopilor de ea, Alba Iulia, Justinian, Ioan, Partenie, făcându-i pătași la darurile Duhului Sfânt spre înfiere, încununare și binecuvântare, precum și pe toți preoții, monahii, monahiile, critorii, drept credincioși și ortodoxi, care în dreapta credință au adormit pentru tot poporul pe care ei l-au păstorit, iar noi, porunca ta, să ne rugăm unii pentru alții, prin aceasta am împlinit.